și în cer și pe pământ. El ne-a Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții își întâmplinea în ascultătorii cu ocazia programului L153. Studiul lecțiunii noastre de astăzi se deschide, iubiți ascultători, cu versetul 28 de la Luca de la capitolul 11, pe care îl vom citi în date, urmat de explicațiile care ne soțesc, după ce mai parcurgem încă o scurtă perioadă de vreme. Sus pe munte, în peștera, unde micuțul Pavelică asculta ca extaziat istorisirea pe care Lesina i-o citea din scriptură în legătură cu înălțarea Domnului Isus la cer. În timpul acesta, Pavelică se uita cu admirație spre cer. De data asta știa și el unde se dusese Isus și de ce nu mai era pe pământ, cu toate că era viu. Da, el era acolo, sus, dinapoi a acelei porți frumoase. Sus, acolo, tatăl ceresc avea un scaun de domnie slăvit și Iisus era așezat lângă el. Oh, acum știu, a strigat el triunfător, acolo după poartă este adevărata a luminii, acolo unde soarele nu apune, iar asta de aici nu-i decât marginea, țărmurile. Nu-i așa, nene, Lesina? Lesina n-a răspuns nimic, cu toate că îi se părea că băiatul ar fi avut dreptate. Cuvântul lui Dumnezeu nu era străin. Fusese cel mai bun elev în școală și cel mai bun catehumen. Știa unde se dusese Isus, numai că nu se gândise la asta niciodată. Hristos era tot așa de indiferent și de străini, ca și miilor și miilor de protestanți care știu toate privitor la Isus, dar care nu gândesc la El cât trăiesc. O suspina pavelică! Numai de așa ajunge mai degrabă la capătul cărții mele, dar trebuie să o citesc rând cu rând, cuvânt cu cuvânt, iar asta nu merge repede și nu îndrăznesc să sar nimic, neștiind la ce pagină se găsește descris drumul pe care îl caut. Eu sunt calea, adevărul și viața, și-a adus amintele sine și-a rostit cu glas tare aceste cuvinte. Da, nene, am auzit și eu, dar nu știu ce înseamnă. Înseamnă că va veni oare să-mi arate calea și să mă ia de mână ca să fiu sigur că n-am să-l pierd? Foarte posibil, copile, și totuși, dacă el este așa de departe sus, tocmai am citit că stă la dreapta lui Dumnezeu. Copilul a ridicat ochii speriați spre această frumoasă poarta cerurilor. Așa era de departe până acolo sus în cer, iar el aici jos pe pământ, la ce distanță trebuia să fie oare Iisus? Dar deodată Pavelică tresări și strigă cu privirea plină de strălucire. Nu deznădăjdui nene, nu numai acolo sus. N-am citit noi oare ce-a făgăduit ucenicilor. Iată eu sunt cu voi până la sfârșitul lumii. Locuința lui este acolo sus, dar să știi, el trăiește noi și în clipa asta el este aici cu noi. Cu noi? Unde să fie? I-a zis Lesina cu un ton din care se vedea necredința. A, nu vorbi așa, nene, te rog mult," zise drăgălaș Pavelică. Mi-e teamă să nu-l întristăm cu asta." Ai văzut cum a certat el pe cei care nu credeau, mustrându-i că n-au crezut? Fiindcă a spus el, Eu cred." Dacă însuși regele spiritelor păzitoare ale pământului din poveste a spus Ceață înainte, ceață înapoi." Pentru a deveni îndată nevăzut, de ce n-ar putea să spună Domnul Isus așa ceva? Uite, nene, eu mă încred în el." În același timp. În departare a răsunat o bubuitură de tunet, de i fi zis că este un sărbătoresc. Amin. Ei bine, vrei să urmăm cu citirea ca să ajungem cât mai curând la sfârșitul cărții? A întrebat Lesina. O, oh, da, nene, te rog frumos, citește așa de bine și așa de clar, că înțeleg mult mai bine fiecare cuvânt. Au trecut astfel două ceasuri și nici n-au observat cum s-a dus timpul. Când Lesina a închis cartea, încetase de mult ploaia și potecile se uscaseră. Iubiți ascultători, pasajul rezervat pentru ziua de azi se încheie la punctul acesta. Vedeți dumneavoastră, lesina acesta care era un om se vede învățat și care cunoștea foarte mult din cuvântul lui Dumnezeu, el cunoștea mult mai multe decât cunoștea bietul pavelică, a rămas totuși fără niciun câștig practic în viața lui, pentru că deși știa foarte multe despre Domnul Isus, nu se gândea niciodată la Domnul Isus. În timp ce bietul Pavelică, un copil atât de necunoscător, doar a auzit puțin despre Domnul Isus, dar pentru motivul că el a crezut cuvintele Domnului Isus și s-a gândit cu seriozitate la cele ce a spus el, s-a umplut de bucurie, de o bucurie și de o pace pe care bietul le sina, cu tot bagajul lui de cunoștințe, n-a cunoscut-o niciodată. Mi-aduc aminte de o împrejurare adevărată, hazlie, dacă aș putea să spun așa, care a avut loc prin anii 1980, în jurul acelui, acelei perioade. Era pe vremea aceea când porțile Statelor Unite erau încă deschise pentru români, oricine ar fi dorit și ar fi aplicat și ar fi îndeplinit anumite condiții, era încă primit. Un domn, oarecare mai răsărit așa, care citise mai multe despre America, împărtășea cele citite unui tânăr mai puțin, inițiat ale, între ale lumii. Tânărul acesta, când a auzit de anumite condiții care sunt acolo și lui i-ar fi picat mai bine, nici una, nici două, fără multă vorbă, s-a dus la ambasadă, a depus aplicație, a îndeplinit toate condițiile care i s-au cerut și a plecat. Domnul acesta, care și l-ar fi dorit să plece de multă vreme, a rămas pur și simplu înmărmurit. El, desigur, cunoștea mult mai multe decât tânărul acela și ar fi dorit de multe vreme să plece. Dar fiind un om mai nehotărât și cu inima împărțită că ar fi vrut și una și pe cealaltă, a rămas în țară, după ce a văzut că tânărul acesta a plecat, la aproximativ un an, un an și ceva de zile, l-a urmat și el. Vedeți, dumneavoastră, nu este vorba despre celea ce cunoști, că omul acesta cunoștea foarte multe, ci este vorba despre atitudinea pe care o ai față de cele ce le cunoști. Tânărul acesta ne-a inițiat cunoștea foarte puține, numai cele câteva impresii pe care i le-a comunicat omul acesta, dar pentru simplu fapt că era un om hotărât. A ajuns să capete în mod practic ceea ce cunoștea și din teorie, deși era mult mai puțin ce cunoștea el teoretic decât celălalt. Câți nu sunt și astăzi oameni cu capul plin de teologie, oameni care cunosc atât de mult încât te impresionează prin volumul cunoștințelor, lor, dar pentru motivul că sunt oameni cu inima împărțită și vor să se bucure și de lucrurile acestea trecătoare și să aibă și viața veșnică, rămân în final, la fel ca Domnul acela, în lucrurile acestea trecătoare și dacă nu se trezesc la timp, dacă nu se trezesc cel puțin cu ocazia acestui mesaj, vor rămâne departe de fața Domnului pentru toată veșnicia. De ce? Că nu cunosc? Nu! Ci pentru simplu fapt că nu primesc în mod practic în inima lor pe Isus pe care îl cunosc doar teoretic. Sunt mulți credincioși vor fi mulți, cerul va fi plin de mulți credincioși care pe pământ n-au știut nici să citească, dar care au ajuns în cer datorită faptului că oricât de puțin au cunoscut despre Domnul Isus l-au primit în viața lor, iar iadul va fi plin cu mulți teologi care au cunoscut Scriptura din scoarță în scoarță, cum puțini oameni au cunoscut-o pe pământ, dar pentru faptul că cunoscând în teorie n-au primit pe Isus în mod practic, au ajuns în același loc cu atei și cu cei care nu i-a interesat niciodată Scriptura. Doamne Iisuse, fie te rugăm ca mesajul cuvântului tău de astăzi să ne răscolească străfundurile inimii până la acea intensitate, încât să ne miște către tine, să spunem da, te primesc să fii domn și stăpân al vieții mele, făcându-mă mai întâi copil al Tatălui Ceresc. Te rugăm aceasta în numere dragostei pe care ne-a arătat-o, murind pe cruce pentru noi amin. Deslegat de Luminat de preasfântul cuvânt, vreau Isuse cu întregăm simțire, vreau așa să ți slujesc pe pământ. Un Isus viu este ceea ce schimbă viețile noastre, nu un Isus cunoscut din cărți. Dacă nu-l avem pe Isus Hristos în viața noastră, dacă nu trăim în sfânta lui prezență, așa cum trei acest micuț Pavelică, murim fără Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne facă bine să înțelegem acest adevăr. Iubiți ascultători, suntem cu cititul la Evanghelia după Luca, la capitolul 11, din care deja cu ocazia lecțiunii trecute am avut câteva gânduri în legătură cu versetul și 8. Astăzi, acelor gânduri cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră le vom mai adăuga pe cele care le veți asculta în minutele următoare, după care vom avea încă alte versete în măsura în care timpul ne va permite. Versetul 28 este răspunsul Domnului Iisus la o întrebare, la o exclamație de fapt de admirare din partea unei femei din mulțime, în timp ce el ținea un discurs. De aceea mai citim odată și versetul 27, ca să ascultăm exclamația plină de admirație a unei femei la adresa Domnului Iisus. După aceea vom citi versetul 28, în care el dă un răspuns acestei exclamații, verset pe care îl vom, asupra căruia vom cugeta imediat. Așadar, în versetul 27 citim că, pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din oro și-a ridicat glasul și a zis, ferice de pântecele care te-a purtat și de țicele pe care le-ai sub. La această exclamație frumoasă, la adresa Domnului Iisus, el spune mai degrabă este ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Cu privire la gândul acesta, ferice de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc, observăm că oamenii văd fericirea într-un anumit fel. Dar ea este numai așa cum o vede Dumnezeu și El ne îndeamnă să o primim pe calea Lui. Orice om, dacă vrea, poate să ajungă la adevărată fericire, fericirea Lui Dumnezeu. Numai că trebuie să facă pasul despre care am spus. Nu-i destul că o cunoaște, ci trebuie să se scoale din starea Lui din care este, să renunțe la gândurile Lui, la felul Lui de a vedea lucrurile, să primească felul de a fi al Lui Dumnezeu și atunci ajunge să beneficieze în mod practic, ceea ce știe în mod teoretic. Presimțind că unii dintre ascultători se vor fi gândind că sunt împotriva învățăturii, vreau să fac o mențiune. Nici pe departe gândul că sunt împotriva studierii cuvântului lui Dumnezeu, nici pe departe gândul că sunt împotriva citirii unei literaturi cât mai bogate și mai amănunțite, sigur, cu condiția să vorbească despre Domnul Isus Hristos. Nu, nici vorbă despre așa ceva. Ci ceea ce am vrut să scot în evidență, în relief, este faptul că citirea singură, Studiul singur, studiul izolat al întregii literaturi, fără a fi urmat de o atitudine practică, nu ne este de niciun folos. Este foarte bine și încurajez pe toți cei care beneficiază de posibilitatea aceasta să studieze cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu, să citească la preferință cât mai multă literatură, numai atenție, să fie literatură care îl înalță pe Dumnezeu și îl slăvește pe Domnul Iisus Hristos. Este foarte bun cât mai mult, dar dacă această literatură, dacă această îmbogățirea cunoștințelor teoretice te duce la înșelarea că prin aceasta ești superior tuturor și că nu mai ai nevoie de altceva, mai degrabă renunță la studiile teoretice și aplică în practic doar cât știi de reținut adevărul acesta. Din pâinea despre care cunoști foarte mult, cunoști poate mai mult decât orice om de pe pământ, în legătură cu toate procesele fizico-chimice prin care trece bobul de greu până când ajunge la pâine, nu ai în tine și nu te satură decât strict bucățica sau fărămitura pe care o iei, o bagi în gură, o mesteci și o lași să ajungă în stomac, numai atât. Te hrănește. Toate cunoștințele pe care le ai despre ea nu-ți folosesc absolut la nimic, nu-ți satură cu nimic stomacul tău. Într-un restaurant tip cantină, așa cum sunt prin părțile de vest, au venit doi țărani care aveau treabă prin oraș, au intrat cei să mănânce. Țăranii când au intrat erau credincioși S-au așezat liniștiți la o masă și au luat căciulele de pe cap, s-au ridicat în picioare, au mulțumit lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care o aveau și s-au apucat liniștiți să mănânce. La o masă vis-a-vis de-a lor s-a întâmplat să fie doi domni care au luat în bagiocură atitudinea țăranilor ridicându-se în picioare să mulțumească lui Dumnezeu. În sfârșit au comandat cei mâncarea, au cerut să le vină o omletă. Și în timp ce li se aducea mâncarea, până când să li se aducă, ei s-au apucat să discute despre compoziția chimică a oului. Unul a spus una, celălalt a spus alta, au început să se contrazică, până la urmă s-au supărat așa tare unul pe celălalt, că s-au ridicat de la masă și au plecat nemâncați. Țăranii au rămas în continuare, în simplitatea lor, și după ce au mâncat, au mulțumit lui Dumnezeu și au plecat. Vedeți, dumneavoastră, cunoștințele multe unde ne duc, oricât au fost de deștepți oamenii aceia, au plecat goi pentru că burta nu se umple cu teorii și trebuie să o spunem, nici inima nu se umple cu teorii, cu cunoștințe, inima are nevoie acolo după cum burta are nevoie de pâine, inima are nevoie de Hristos. Numai Hristos în inimă și Hristos în inimă alungă păcatul, atât aduce fericire cu adevărat în mod practic și reală omului pe pământ. Fericirea aceasta, Cristos în inimă, alungă păcatul și îl aduce în pe Dumnezeu. Fericirea deci este în afara păcatului și în untru lui Dumnezeu. Billy Grimm spunea cam așa. Păcatul și fericirea nu pot coexista la un loc. Nu putem cunoaște adevărata fericire atâta timp cât nu suntem în legătură directă cu Dumnezeu. Ceea ce dă valoare vieții nu este fericirea superficială, și noi adăugăm aici, nu este cunoștința teoretică, care depinde de împrejurări, ci este fericirea și satisfacția care umplu sufletul chiar în mijlocul celor mai dureroase și amare împrejurări. Aceasta este fericirea în Dumnezeu. Fericită-i mintea, zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a trecut peste toate lucrurile și se desfătează neîncetat de frumusețea dumnezească. Este exact ceea ce am spus și noi mai devreme, sătul... Este stomacul care are pâine adevărată în el, pâine pipăibilă, iar inima fericită este aceea care are în ea pe Hristos real, pe Hristos cel adevărat. Nu cel vorbit, nu cel cunoscut cu mintea, ci cel coborât în inimă care stăpânește acolo și care dirigează și guvernează întreaga activitate a inimii și a vieții omului. Domnul să spune, deci, ferice mai degrabă de cei ce ascultă. De ce? Pentru că ascultarea îl coboară pe Hristos în inimă. Ascultarea în simplitate de porunca Domnului este felul cel mai sănătos și mai logic de viață, spune MacDonald. Viața se desfășoară normal și este fericită numai când respiră aerul ascultării de Dumnezeu, după cum peștele poate să trăiască și este bucuros numai atunci când se află în mediul lui pentru care este făcut apa. Pasărea este făcută pentru aer, peștele este făcut pentru apă, omul este făcut pentru Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este viață, neascultarea de El este moarte, după cum apa pentru pește este viață și dacă l-ai scos din apă, l-ai trimis cu siguranță la moarte. Un acar de cale ferată, a primit odată ordinul să schimbe acul așa încât să dea direcția spre râu. Spre râu însă era o linie, cum se zice, moartă, care nu era folosită. Primind ordinul acesta, el s-a întrebat, ce înseamnă asta? Sau, poate n-am auzit eu bine. A întrebat la telefon dacă așa i s-a dat ordin. Răspunsul a fost, da, imediat direcția spre râu, cum ți s-a spus. Acarul a rămas nedumerit, dar a ascultat. Abia făcut acest lucru când a trecut pe lângă el o locomotivă cu o iuțeală înspăimântătoare. Locomotiva a luat-o spre râu, a rupt parapetul și a căzut în râu. În același timp, din partea cealaltă venea un tren de persoane care s-ar fi ciocnit cu mașina dacă nu era îndrumată spre râu și s-ar fi întâmplat o mare nenorocire. Ce se întâmplase? Nefiind bine oprită, într-un moment când mecanicul se dăduse jos, locomotiva și-a luat vânt și alerga acum nebună. Acarul nu știa aceasta. Cei ce au dat ordinul însă știau. După aceea a priceput și acarul. Binecuvântată este ascultarea de Dumnezeu chiar atunci când nu pricepi. După aceea vei pricepe. Domnul Isus îi spune lui Petru cu ocazia spălării picioarelor, ce fac eu acum, tu nu pricepi, dar vei pricepe după aceea. Așadar, vedem că Domnul Isus răspunde femeii acestea, ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântului Dumnezeu și îl păzesc. Numai ascultarea de adevăr de cuvântul lui Dumnezeu este bună. Ascultarea de neadevăr și de glasuri străine de Dumnezeu este purtătoare de moarte. Să fim atenți la glasuri, la căi și la cărți. Așa cum am amintit și mai sus, întăresc încă o dată, încurajez foarte mult, pe toți copiii lui Dumnezeu să citească literatură creștină, dar, atenție! Dacă literatura pe care o citești nu-l slăvește pe Hristos, nu-l arată pe el ca fiind singura sursă de viață și de fericire, ferește te de acea literatură oricât de nevinovată ți s-ar părea. Cu cât ți se pare mai nevinovată, dar în același timp, fără să slăvească pe Hristos, cu atât este mai periculoasă. Sunt mulți hoți și înăuntru și în afara noastră. Eul cu plăcerile și voile lui, lumea cu ispitele și voile ei, iată hoții care ne pândesc și caută să fure valorile lui Dumnezeu din noi. Să nu împărțim aceste valori cu hoții, căci cine și le împarte își urește viața. Hristos este viața credinciosului. Un proverb italian zice așa, nu este hoț mai mare decât cartea proastă. Mare atenție, deci, la cărțile pe care citim, mare atenție la cărțile care ne umplu bibliotecile. Dacă această carte face două lucrări importante. Prima, îl înalță pe Domnul Isus Hristos ca Domn. Și al doilea, te ajută să-ți vezi starea ta de decădere, starea ta de pierzare și de imposibilitate de a fi ridicat în afară de jertfa Domnului Hristos. Dacă o carte nu ți arată aceste două aspecte, aruncă, o indiferent cât ți s-ar părea totuși de nevinovată. Este un hoț perfid, este un hoț mult mai periculos decât o carte care neagă pe față pe Dumnezeu și jetfa Domnului Hristos. Deci, proverbul italian este foarte înțelept și spune nu există mai mare hoț decât o carte proastă. O carte care nu poartă adevărul este o armă a diavolului cu care omoară suflete. Thomas Paine, un autorul cărții foarte răspândite în Franța și în alte țări numită Epoca Rațiunii, în timpul ultimei sale în a întrebat pe femeia care l-a îngrijit zi și noapte dacă a citit vreuna din cărțile lui. Ea a răspuns că a citit foarte puțin. Autorul a rugat-o să fie sinceră. Atunci ea a spus părerea asupra acestor cărți. Ea sta de vorbă cu el și a mărturisit că aceste cărți ale lui au împins-o spre întuneric până când, dându seama de pericolul cel prezintă, le-a aruncat în foc. Ah, a spus autorul, aș fi dorit ca toți să fi făcut la fel, căci dacă diavolul a avut vreodată o înrăurire prin vreo lucrare, atunci, în orice caz, prin lucrarea mea a avut-o. Aducându-i medicamentele de calmare, femeia l-a auzit rostind cu ardoare de mai multe ori. Doamne! Doamne Dumnezeule, Doamne Isuse ai milă de mine! Și înainte de a muri, el a retractat toate scrierile sale, iar asociații lui le-au distrus după moartea sa. Isus a răspuns ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Pentru ca să nu aibă loc diavolul să ne umple cu învățăturile lui, Trebuie să ne grăbim să ne umplem noi zilnic ființa noastră cu cuvântul lui Dumnezeu și să-L trăim practic în orice împrejurare. Dacă inima noastră este totdeauna plină cu Domnul Isus Hristos căutând să trăim după îndemnurile Lui, dacă mintea noastră este întotdeauna preocupată cu voia Lui și cugetând la cuvântul Lui, ori de câte ori vine satana și ciocăne la ușa inimii noastre când dă de Domnul Hristos, zice, o, oh, pardon, am greșit adresa și ia înapoi. Iar dacă vine cu lucrurile lui să le pună în mintea noastră, când dă acolo de gândul care îl are pe Hristos în vedere, face același lucru și pleacă înapoi. O minte preocupată cu a face voia lui Dumnezeu și cu o inimă plină de dorința de a face și care o împlinește, nu are de ce să se teamă nici în lumea aceasta, nici în cea viitoare. Numai cuvântul lui Dumnezeu, primit în inimă, ne izbăvește de toate pornirile sălbatice din noi și ne dă chipul lui a Dumnezeu. Cât de adevărat este îndemnul Duhului Sfânt prin gura Sfântului Apostol Pavel când zice Cuvântului Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Prin anul 1787, prin mările din sud, o navă plutea spre Tahiti. La capătul a 16 luni de călătorie, misiunea era încheiată, puieții de palmieri erau încărcați și s-a dat ordinul îmbarcării. Dar marinarii s-au răzvrătit. Cât timp au stat pe insulă, ei s-au alipit de femeile indigene și nu venea să le mai părăsească. Rămânând acolo, ei au format o colonie și treptat s-au sălbăticit și ei, trăind în orgii, certuri și lupte, omorându-se unul pe celălalt până n-a mai rămas decât unul singur dintre cei de pe vas pe nume Alexandru Smith și cu familie de indigeni. Într-o zi, Smith a descoperit într-un cufăr vechi o Biblie. Citind din ea, a aflat drumul ce duce la Dumnezeu. Viața i s-a schimbat. El a împărtășit această experiență și celorlalți și astfel s-a născut o comunitate creștină chiar în locul acela. Bolile, crimele, ignoranța, închinarea la idori au scăzut rapid și colonia a progresat. După aproape 20 de ani, o navă americană care a acostat la această insulă a constatat o civilizație și o viață morală neobișnuită pentru zona respectivă. Aceasta este celebra istorie a răscoalei de pe Bounty. Într-adevăr, mari minuni face cuvântul lui Dumnezeu Biblia. Sir James Simpson, descoperitorul cloroformului, spune așa Cea mai mare descoperire ce am făcut-o vreodată este că eu sunt un păcătos și că Hristos este un mare mântuitor. Acest lucru, această descoperire minunată, se datorește Bibliei pe care am citit-o ca pentru mine. Este extrem de important, iubiți ascultători, să observăm afirmația aceasta. Am citit-o ca pentru mine. O, dacă în felul acesta am citit și noi cuvântul lui Dumnezeu ca pentru mine, nu cu intenția de a arăta câte știu, nu cu intenția de a-mi câștiga un loc, o poziție, un scaun în cadrul unei societăți, nu cu interese alte interese materiale, ci să-l citesc ca pentru mine, va avea și asupra mea același efect binefăcător pe care l-a avut asupra acestui om. De reținut că omul acesta este un savant de știință, el este cel prin care Dumnezeu a dăruit omenirii cloroformul și totuși, ascultați ce frumos spune el, că nu există descoperire mai mare decât aceea că este păcătos și că Hristos este Mântuitorul Lui. Iubiți ascultători, Domnul Dumnezeu să ne ajute să luăm pentru noi cuvintele mesajului de astăzi, să citim Scriptura pentru mine, fiecare să spunem așa, să aflăm adevărul de acolo, aflându-l după aceea să-l trăim, prefericirea noastră și slava lui veșnică. Amin. Aici se încheie programul L153.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 Voia Ta, Voia Ta, Doamne-n veci, Voia Ta, Să mă umple de plin, Pentru Tine, Amin. Căci Voia Ta e tot ce-i Și azi,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 Voia ta să mă un...